Dneska je odpoledne, je téměř půl čtvrté, téměř přesně. tak se pustíme do další části programu Šrámkovy sobotky. Je to pokračování série letošních poslechů rozhlasové tvorby, která je k dosažení na zvukových nosičích, které vydává radioservis. Uh, předchozí dva dny uh, vás provázel zde šéf režisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který ovšem dneska uh, si změnil roli a bude, bude objektem našeho <laughs> besedování. Takže tím, kdo se tady bude klopotně pokoušet o jakési provázení, jsem já. Uh, ale uh, to podstatné, uh, o co... Uh, dnes půjde, je, a to je zase trošku změna oproti těm předchozím dnům, kdy jste poslouchali eh, nahrávky několika různých autorů nebo autorek, tak tentokrát eh, to bude v tomto směru monotématické odpoledne, neboť se budeme věnovat autorovi jenom jednomu, eh, což víte, protože jste si to přečetli v programu, eh, toto setkání má název Hrabalovské variace, jestli to nepletu, čili tím autorem, který nás bude v následujících desítkách minut zajímat, je Bohumil Hrabal. A my jsme se domluvili s Alešem, že nejprve necháme zaznít autora samotného. Povídku bábitelé Vypráví Bohu milhravám. Cementárnou seděli na lavici testářící, jeden na druhého křičeli, brali se zaklopy a hulákali si do uší. Na kraj mrcholili cementový prach a všechny domky a zahrady byly pokryty jemným letým vápencem. Tak jsem vyšel do zaprášených polí. Poza samého hruškou sekal mrňavý mužský srpem trávu. Povídám, co je to tam u vrátnice za ty užovaným dětky? Jo, hlavní brány, to jsou naši Tak řekl ten mrňavý mužský a sekal dám Tohle mají pěkný stáví, povídám. Že? to mužský. Už se taky náradně těší, jak za pár let tam se dá taky. Jen jestli se ty penze A a to já zase jo. tady je náramně stravej Prům jaký věk je 70 let, jako mužíček a jednou rukou těžkou travičku, ve které se houvěl cementový prach, jak kouš vlhkého ohníčku. Pěkně prosím povídám, ale o co se to tam ty dědové hádají, že ta tak na sebe vlou? Baví je provost mentální. Vyslejí si, že oni by to dělají lepší. A potom, když se vyklučejí, tak večer mají větší žízení tam dělali, takže s tou cementárnou se takže už bez té fabriky nemůžou žít. Pak povídám. Pane, buďte tak laskav, kde tady byl Jirka Borkán. Jsem v tatínek, zvolal mužiček a dal se noháňo ostrým frtbem. Těším, je, že vás poznávám, jsem Jirkův přítel. Jirka mě pozval, abych se přijel podívat na jeho obrazy. Představil jsem se. To bude mít syn radost, už vás čeká, vykřikl pan Burkán. Zvrátek vyběhl Jirka, roušovici mladík, a jednou rukou mi potřásal pravící a druhou ukazoval do kraje. Kamaráde, to je krása, lhal jsem nebo nelhal, to jsou barvy, to je lanča, to je plenér. A v kuchyni vystali tucty zaprášených obrazů. Paní Burkánová pod každý prstavla židli, těžce na ní vylezla, a pak mokrým hadrem odfla v a hned oslnívé a jássavé barvy v záchodí kuchyní. Každých pět minut s stavením detonace z vojenského cvičiště a v krvemcí se rozednučely všechny hrníčky a talívky. Mosa zná postel, každým hození granátu popojila na kolečkách a paní Burgánová se každé podívala směrem k explozi a pokaždé řekla něžně tady Pan Burgán ukazoval srpem na obrazy a hovořil. Tak prosím, náš chlapec, když maloval tenhle západ slunce na jeho českém rybníku, tak si obul o jedno číslo menší potky. Když maloval tenhle ten motý z karoštejna, tak si skrz krámflek zrazil do paty půl centimetrý A tady prosím, když náš hoch tvořil pasoucí se koně u Křibyslavy, tak stál popás pás ve smradlavé pachyně. Když maloval na vrcholu hory, tak se zase tletím tvořením všudní postil. Hovoril pan Burkán. A pani Burkánová pod každý ten obraz postavila i šikli, což vylezla a můžem hadrem odpřela každý ten obraz a každých pět minut se podívala skrzec směrem k explozi a pokaždé každé hrkla dnešně na pan Burkán ukázal na poslední obraz. Prosím, tohle náš chlapec nazval zimní nálada a když ten obraz tvořil, vyzul se a vyhrnul si nohavice a hodinu stál před motivem v tom zimním lednovém potoce. Ta rebá, řekla paní Buruganová a sluzla v ležidle. Pak bylo tísně Krásný obrazy a silně procítěli, povídám. Ale proč si Jirka ty oči slovenčí vodky? Proč si dává při do paty hřebíček? Proč si stoupá bosky do lednového potoka? Proč? Jirka se díval do podlahy a hořel. Víte, povídá pan Burgan, náš chlapec nemá akademii. Tak ten nedostatek vzdělání nahrazuje silným zážitkem. <laughs> Aby vás proto pozvali, nechtěli vědět, jestli by se náš chlapec mohl vydat za umění do Prahy. Jirko, povídám, ty ty krajiny maluješ v plenéru? Kde bereš a kam chodíš na ty skvostní barvy? Jak umíš požít vedle sebe modrou a červenou? Impressionisti by se nemuseli stydět za tyhle barvy. Kam na to chodíš? Pan Burkán odhrnul srpem záclun, ve které se palí jednoučky prah. Vidíte to? Volám. Vidíte tam ty barvy, skoro všecky tyhle co jsou v kuchyni, všecky je maloval v tom kraji. Jen se podívejte, jak to tam hejí barva má. Burgán došel od růdouzách a díval jsem se s ní do krají, která byla šedivá jak stáhlo star, starých sloní, kde se co jen pohnulo, za sebou zvedalo dlouhé fábory cementového prachu, ve šedivým polem lucinky traktor sekačku, na kterou se rozvíral šedivý oblak, jak za kočárem jedoucím prašnou silnicí. Kde od pole dál stále žebrinák a chasník podával snopy žita a pokaždé, když zvedl ten snop, pokaždé, jako by ten snop zapálil, tak se z něj houlil šedivý prach a dyní. Vidíte ty barvy, schácl tam burgán srpen. A na mítku vyšel pěšák, ujistil granát a hodil jej daleko od sebe paní Borgánová poprně mrčela. Ta rybáci povídám. Poutila mi ruku na rukách a matev s tím pane, nikdy ne. To sníme nadávat jedině my tady. A my nenadáváme, ale my si jenom ulevujeme. To je taková smluvená hra. Vy to jsou naši. jako doma, v rodině, na sebe si můžou tak dát se zdovolit, nadávat si a posilat se někam a doporučovat si něco, členom na Naše tatínka můžeme si dělat věkrat jen Jirka, a já, a pak už nikdo ne. Ale co myslíte? Máte náš chlapecí do Prahy, Vyhledala tam město pro česný malý chcí. Tam se prý a dívala se děloucíma očima, očima, které byli schopny uháhnout. Kdyby jen smítko se pohlo na dně mé duše, to tu porudnický můžky. Povídám. chlapec, taky sochavý, vidíte? Zvolal a srpem zatíkal na státovou sochu pnou obdův svalu. To je vývoj deskanice. No, ohromné. Ty bicepsy povídám. Jirko, kamaráde, kdo ti stál model? Nějakej spěrač nebo boxer těžký váhy? Ale Jirka se dívá do podlahy. Ani zpěrač, ani těžká váha, volal pan Burgán, ale já. zvolal a ukázal na sebe trben. Vy, já, radoval si maličký pan Burgán, náš chlapec si všechno domyslí. Náš chlapec, když slyší kapka vodovatku, předtušku a kreslí vodopádku, jaká Náš chlapec, když se píchne do prstu, už se zeptat, kolik jste jich pochopil předtím a zemřil, Pane Burgan, že tomu tak rozumím, povídám. Ale když jsem Vršovic zvolal a podobal jsem prvním do vlasti. viděli jste od Shakespeara trojlusu a Krescidu, tak ve čtvrt jsem statoval ve dinohradském divadle právě v těle komedií. V pátém obrazu podchval režisér Nahinsu je krásný nahatý soch. A jak jsem dělal já, Broncem, a tu druhou náhatou jsou dělali jedna dívka, tak jsme každým představením leželi nahaty v pátém obraze, na se bez hnutí, za reflektorů, Zhora na nás koukali polisáci, a, a potom, když troju se a kresci důstáhl, požádal jsem tu nahatou, nadšenou dívku o ruku a ona řekla, tak už jsme spolu čtvrt století. To je ta bronzem socha, povídám. Pan Burkán se usmál a kýl. Ta, jak ležela v pátém obraze na Zimce, povídám. Pan Burkán se usmíval a kýval. Pustíme si se trošku čerstvého vzduchu, ne? Řekla paní Burkánová. A cementový prach, se mrholil na kopřen. Si mi nechtěl uplynit pocuchaný nervy, řekla paní Purkánová. Přijďte si k nám, třeba na celý týden. Ty granáty, to tady házejí pořád, povídám. Ne, řekla paní, z Almary vytáhla elektrolux. Jen od pondělka do soboty a jen od vesíti do chlů. Ale neděle je tady tak smutná. Je tady velmi ticho, až to dělá ráno. Blího. To hrajeme na rádio a Jirka od rána na helikonku a těšíme se, že se ještě jednou vyspíme a už tady budou naši zase zás, hovořila paní Burkánová. Opravdu jste obaležili želi nahatý, celým bronzem na vince opravdu, povídám, opravdu, řekla paní Burkánová. A korybala se těžce ke svému muži a podala mu stečenou šňůru si zástrčkou. Tatínku, řekla, jdi vyruxovat ten záhon a strp Já potom nastříhám pánovi pěknou kytku. Starý váci, dodala něžně a dívala se oknem na straně, kde na mítince vyrostl bílý obláček jak kev vedoucího lou. Tak, to byly pábitelé v autorské interpretaci Bohumila Hrabala. Já se přiznám, že když to poslouchám, tak vlastně mám z toho takové potěšení, že existovali, bohužel už v tom minulém čase, i autoři, kteří byli skvělými interprety. Vlastně což nebývá často. A zároveň mi to vlastně teď trochu připomnělo e, jiného e, neprofesionálního interpreta, e, který e, připravil pro rozhlas e, dokonce několik dílů svého dlouholetého cyklu, e, které věnoval právě Bohumilu Hrabalovi a mám na mysli Jiřího Anderleho, e, který dokáže podobně obrazivě vyprávět své vzpomínky a mě se přitom vybavily právě ty pasáže, kde, kde vzpomínal na své přátelství a setkávání s Bohumilem Hrabalem. A najednou mi to přišlo strašně podobné a zdá se, že ti dva opravdu měli mnoho společného a mnoho si rozuměli. Nicméně bylo by sice krásné a skvělé, kdybychom mohli mít ve zvuku natočené Hrabalovi texty v autorské interpretaci, ale to už se nepodaří. Takže nám nezbývá, než je natáčet s jinými interprety a e, objevovat v nich nové a další e, záhyby a zákruty té úžasné obrazivosti, která v těch textech se skrývá. A tím se takovýmto poslím mostem dostávám k těm dalším snímkům, kterým se budeme věnovat. Já jsem se pokoušel zjistit, kolik hrabalovských předloh je v rozhlase natočeno. Nezjistil jsem to v úplnosti, takže vám to neřeknu úplně přesně. Jenom vím, že minimálně kolem 20 povídek samostatných je v archivu, že jsou v archivu minimálně tři pokračování za pět minut. Jedno je v, se mi nepodařilo zjistit, kdo byl režisérem, ale interpretem. Byl pan Nárožný a pak jsou dvě, která, kde, kde čte hrabalovské texty Igor Bareš, a které už dělal zde přítomný Aleš Vrzák který včera, když jsem mu to říkal, tak se tvářil, že si to nepamatuje, ale, ale trošku mu to nevěřím. Teda. E, jsou to divní lidé a kafkárna, což, což jsou... E, divní lidé jsou předloha z inzerátu na dům, ve kterém už nechci bydlet. Kafkárna je jasná. E, ale... E, před. Alešem, který se v posledních letech věnuje natáčení hrabalovských textů, tak ty předchozí nahrávky vznikaly v různorodé interpretaci různých herců. Podíleli se na nich i různí režiséři. E, jen na mátku jsem zjistil, že Ivan Chrz, Petr Adler a někteří další v těch dalších letech po jistou dobu jakýsi režiserský monopol měla Markéta Jahodová, která konec konců je také podepsána pod tou nahrávkou, kterou jsme slyšeli. Když si nejsem úplně jistý, jestli to točila ona zrovna, to asi ne, protože to je, to je někde z nějakého suprafoncního záznamu, pravděpodobně. Ale objevuje se to jenom to k dosažení na, na CD, -čku, které eh, vydal radioservis společně s Centrem Paraple, jako dobročinný, eh, dobročinný čin takový. Eh, ne, a Teď už se tedy dostáváme k těm posledním letům a snímkům z posledních let. Kolem přijímání Bohumila Hrabala jako autora se v průběhu času mnohé proměňovalo. Neřeknu nic překvapivého ani objevného, že, jsme, že bývala období, ve kterých jsme se k těm textům dostávali velmi obtížně, pokud vůbec. Eh, pak z toho zazbyla taková moda jednu dobu, takže si to kupovali i ti, co to nečetli nakonec a jenom se tím chlubili, že to mají doma na polici. A eh, což samozřejmě všechny takovéto vlny sebou v, nesou celkem zákonitě a přirozeně různé protireakce, takže eh, i já jsem kdysi dávno měl jednu chvíli pocit, že mě vlastně ten autor už přestává zajímat, protože Uh, už ho nějak příliš, ale pak jsem najednou dostal do ruky, obsluhoval jsem anglického krále a byl jsem naprosto unešen. Uh, a jak to bylo u tebe, Aleš? <laughs> Já jsem se dostal k Hrabalovi přes knihovnu svých rodičů, protože otec je takovým velkým čtenářem, byl k tomu veden mým dědečkem, což nechápu, můj děda, který byl korektor v novinách, tak... Každou knihu, kterou koupil, převázal, změnil jí vazbu, natisknul tam, o jaký titul se jedná, a na druhou stránku natiskl razítko, které si vyrobil knihovna Bratří vrzáků a, a přidělil té knize číslo. To je hrozný prostě, dřiny. No a jedna z těch, z těch knih byla byl Automat svět. A tam vlastně jsem se, se seznámil s povídkovou tvorbou Bohomila Hrabala. Já ho považuji za <coughs>, genia české literatury. A to, co vlastně jsem teď slyšel i v té interpretaci, je to nejen ten neuvěřitelný svět těch příhod a figurek, které on vidí okolo sebe, ale je to genialita toho jazyka dominantní. To je úplně neuvěřitelné, jakým způsobem ten člověk pracuje s větou, se slovem, jak dokáže nakládat s celou strukturou. Proto on si pak může dovolit napsat vlastně jednu ze svých knih pouze v jedné větě. Jak sleduje linku toho příběhu, jak my vidíme, jak používá přívlastky. To je, to je pro, pro mě úplně fenomenální. A když jsi mluvil o tom Anderlem, tak já jsem si vzpomněl, že Anderlem mi vyprávěl příhodu jak byl s Bohumilem Hrabalem ve Španělsku. <coughs> a Bohumil Hrabal každé ráno zmizel a šel se podívat na tržnici, aby sledoval ty jemné pikantnosti té společnosti. <coughs> a jednou Andrle ho vzal sebou a ukázal na nějakou ženskou a říkal, to je vdova, její manžel tady prostě léta prodával a... V, ona o přišla a teď mu vyprávil takovou jako bohatou story. mu říkal, jak to víš? A on říkal, no já se tady na ní chodím jako koukat. A říká, to ti někdo řekl, ne, nikdo, to je prostě, vlastně, sleduj to. A, a teď mu říkal, podíval, říkal mu, hele, ona stojí za nějakým stánkem, nic neprodává, jen tam stojí. A když to skončí, tak všichni z těch ostatních prodejců a stánků jí něco přinesou za toho manžela. Takže jí přinesou tadyhle kus chleba, tenhle jí přinese kousek masa, tenhle ak z té tržnice, jak si e, probíhá takový jako donátorství té ženy. Já myslím, že ten e, příběh asi byl pravdivej, ale je v tom přeci ta genialita toho té schopnosti pozorovat. A vedle toho pozorovat, teda Hrabal, měl ještě tu schopnost to zachytit ve slově a to je, to je pro mě úplně úžasné. Já jsem e, se právě zmiňoval o tom svém vlastním zážitku, tak pokud se nepletu, tak vlastně vůbec první hrabalovský te text, který já jsem přečetl, byly právě Taneční hodiny, který mě v té pubertě uchvátili nejdřív tou formou, a, a když jsem to dočetl, tak obsahem samozřejmě, a tou ob tím vším, o čem tady už byla řeč. A, a pak, když jsem po nějakých x letech právě četl Anglického krále, tak to je pro mě prostě zážitek, který dneska už zjišťuji, že asi mám na celý život. Protože něc, tak strahující pocit z knihy jsem vlastně snad ani nikdy v takové míře neměl, jako jsem měl právě z toho. E, proto teda mimochodem, jsem byl tak zklamán tou filmovou podobou, teda musím říct, která z, z mého pohledu prostě vůbec se tomu ani nepřiblížila. E, nicméně, my se. E, Pustíme do dalšího poslechu a e, protože jsem zmínil filmové, filmová nebo jedno z filmových zpracování Hrabalovských předloh, tak, e, tak zase z toho udělám takový oslímost k tomu, že e, pustíme vám ukázku e, z, také z jednoho textu, který byl slavně a tentokrát dobře z filmově zpracován a to jsou ostřesledované vlaky e, v interpretaci Jaroslava Plesla a ty řekni, kterou pasáž, ty jsi vybral. Tak, já jsem si i toho Jardu Plesla vybral pro, pro tu hrabalovskou interpretaci. Zdálo se mi, že on se v něčem přibližuje tomu Miloši Hrmovi té figuře, že má v sobě nějakou míru jemnosti. A až když jsme začali točit, tak mi Jarda vlastně prozradil, že v té postavě absolvoval, absolvoval v Brně. Že tu figuru vlastně hrál a že má moc rád nejen to dramatické zpracování, ale samozřejmě tu literární hrabalovskou předlohu. A já vám pustím kousek z těch ostře sledovaných vlaků a měla by to být pasáž, kdy, která si myslím, že je vtipná a. Kdy Miloš přichází za manželkou přednosti a žádají, aby mu pomohla s jeho citovými problémy. přednostová, se. To jsem já, Miloš, povídám. Co je? Lekala se a zůstala stáce škou v pestech. A světlo svíce, které hořelo za ní, ji svítilo skrz všedivou kadeř. A já jsem viděl její ztrátenou tvář. Taková popelka to byla. Zatímco pan přednosta si hrál na barona Lánského zrůže. To jsem já, Miloš, povídám. Pani přednostová, já jsem... K vám přišel na radu. Zkrátka, já po pojedu za mou slečnou, mášou, kondukter, A ona bude na mě jistě chtít. Hm. Víte co? To nevím. na paní přednostová. A sklonila se a namočila šišku a otevřela husákový zubák. Ale víte, povídám. Nedělejte, že nevíte. Já jdu k vám o radu. Já zkrátka jsem pořád mužský, ale když potom mám dokázat, že ten mužský jsem, tak já už zase mužský nejsem. Podle knížky mám o prekoz, víte? To nevím. paní a zase špáchala šišku ve vodě, ale víte, kdo Tak třeba teďka se zamyslím, no, a prosím. No. teďka jsem mužský. Žáděte si. Zašeptala paní přednostová, já už se panem, já v přechodu, <laughs> v přechodu, to je nárození. Roztřásla se paní přednostová a rozsypala hned se šiškami. Poklekl jsem a zbíral ty šišky a paní přednostová zbíjala taky. A já jsem jí přitom vypravoval, proč jsem si prořízl tenkrát obě zápěstí, protože jsem zvadl v ateliéru u Strejčka Nonemana v ateliéru za pět minut hotové. Poněvadž jsem byl hotov ještě dřív, než jsem začal. A paní přednostová pak mračila, držela husáka za zobá. Žádněte si, paní přednostová pojďte. Žáru, miluši, řekla a narula se. Zrovna tak její s tím a svou svíčku. Tak jsem mužské, optal jsem se. Paní přednost, do vás co dál? Nechtěla byste mě zaškolit? Věkně vás o to prosím. V blázinci mi doktor Brabec řekl, že bych si měl otřít paruže o nějakou starší dámu. Ale já už jsem přichol, Já už byla, já už Nic nechci mít, opravdu já. Já vás chápu, byla. Já mladší, paní koma, já. Co to do vás tady nastalo? Výpravčí hubička s těmi razitky, svačíra na paruškou. A všechno Všecko posiedří. půjde, uvidíte. Z té mužský, A jaký mužský. A okníkem bez kletky jsem viděl, jak na peron vyšel pan výpravčí hubička, rozkročil se a díval se na nebesa. A dobře jsem věděl, že už se tam nerozevírá zdenička. Nevystrkuje přes celá nebesa zadnici. Ale Tiše tam výždí nákladní vlak 28 vagónů, které najednou mizí a do vzduchu tejská obrovský podlak. Pořád roste, jako hrady na nebi před letní bouřkou. A ještě víc, zlobíte se na mě, paní přednostová, povídám. Nezlobím, miloshi. Je to tak, všensko řekla. A matala později a těžce vystupovala ze schodu na schod až do prvního patra. Pak chodila kuchyní a pokojem sem a tam, tak jako chodíval pan přednosta, když se nemohl odvážit nám do očí říci, co proti nám má. A proto to všecko vyříkal do světlíku a potom se dolů už klidný a vyčištěný. Protože když se nevykřičel do světlíku, vyřval se na svou ženu, hrozné věci jí říkal. Všechno, co bylo v něm nečistého, všecko vyříkal a za chvílku už o ničem nevěděl. Takže si nikdy nemusel podřezávat jako já. Ani nemusel věhnout telegrafistku a obtisknout jí razínko na zadnici. Viděl jsem dopředu, že se pan přednost ani nemůže zbláznit. Takovou měl pro sebe duševní hděnu tím, že všecko vykřikl do světlíku a zbytek do své manželky, která věděla, kdy mu má dát po hubě mokrým hadrem, nebo můžu říct hrozně prostou větu, po které se svalil zrovna tak, jako po té kvartální facce, po které jakoby se probudil. Tak jenom no, řeknu jeden, jednou zase pojdej. historku, no. kterou mi vyprávěl Josef Somr, který hrál toho výpravčího hubičku. A ta se stala já, třeba pět let zpátky, kdy přijel uh, Josef do Příbramy dělat nějaký pořad a seděl v hospodě a občerstvoval se před tím pořadem. A najednou přišel sbor místních hasičů, uh, který říkali, dobrý den, uh, pane Somr, my bychom, prosím vás, na vás měli takovou prozbu a ze svého středu vytáhli takovou mladou dívku, která se položila v té restauraci na stůl, potiž zvedli tu sukni a obřadně mu dali razítko na, na nějakým plechovým tácku a on teda nadechl a orazítkoval té dívce tu zadnici, jako ve filmu. Jiřího Mencla, podle Bohu Mila Hrabala. Mě na tom vlastně fascinuje stále znova a znova na těch hrabalovských textech právě ta zvláštní jakoby dvojitá existence, tragičná a komičná zároveň a ta neustálá oscilace mezi, mezi těmito dvěma póly, protože Mám pocit, že právě to je ten moment, který činí ty texty tak neuvěřitelně pravdivými, protože zkušenost moje je taková, že, že tohle prostě nejde uměle stvořit. To prostě nese život sám, jako v té své skutečnosti a, a pravdivosti, že míchá takhle dohromady prostě komické prvky s naprosto vlastně příšerně tragickými situacemi. Eh, takže vlastně, a že lidé, kteří je proží, prožili nebo prožívají jako, jako účastníci, kteří, kteří se prostě, kterým se to přihodilo a kteří se do těch situací nějak sami ne, eh, úmyslně nebo vědomě nedostali, ale prostě se stali jejich účastníky, aniž by tušili jakakudy, tak vlastně to mnohdy vyprávějí přesně tímhle způsobem. Vyprávějí něco, co je ve své podstatě v podstatě smutné nebo, nebo tragické, ale přitom se člověk mnohdy u toho vlastně směje. Možná, že to je to nějaká přirozená sebeobrana organismu, že vlastně eh, si tu hroznou zkušenost nějakým způsobem zjemňuje těmi, těmi eh, komickými vlastně prvky, které se velmi často i v těch velkých tragédiích odehrávají. Možná příkladem toho, o čem mluvíš, je t, povídka, kterou jsem měl tu čest natáčet s Oldřichem Kaiserem, kterou tu máme a kousek vám z ní pustíme a to se jmenuje Jarmilka. A je to povídka z 50. let, kterou Bohumil Hrabal napsal, ale ta pravá podoba, jaký napsal, se dostala čtenářům až v roce 1992, protože byla velmi výrazně cenzurovaná, škrtaná a tu, tu originální podobu, až vlastně vydali ty sebrané hrabalovské spisy z roku 92. A ta povídka je podle mě úplně dokonalá. Já jsem byl hrozně šťastný, že, že jsem se k tak jako silnému materiálu uh, mohl dostat. Je poměrně dost sprostá. A to je vždycky jako by úskalý pro český rozhlas a vysílání, protože my prostě jsme pod nějakým zákonem a to vysílání z prostých slov je umožněné po 22. hodině. A je to teda vždycky jako velký boj, a já jsem i na tyhle ty povíce si chtěl potestovat, jak ty posluchači, jako jestli, jestli cítí, když je to dobrý, že to zprostý slovo je prostě použitý, jako s nějakým uměleckým záměrem. Ta povídka je z prostředí továrny, kde se střetávají vlastně dvě struktury. A to je ten, Velmi naturalistický nativní svět těch lidí, kteří přirozeně do té továrny patří. A pak ten svět těch profesorů, kteří tam nepatří, ale byli tam vlastně vehnáni po tom 48. a najednou se propojují nějaký hrozně zajímavý světy, který spolu fungují a vytváří to, o čem si mluvil. Myslím si, že takovým jako asi nejslavnějším dílem. Jsou skřivánci na níti, který vlastně tenhle ten svět nám ukazují. Tak si pustíme kousek z téhleté povídky. Ještě jednou říká, jmenuje se Jarmilka a doufám, že se vám bude líbit. <těk> jsem zase na hůti. Už zde léka lidí nosičku jarmilku, jak vlečet belíky s polívkou. Spěchám jí vstříc. A když se na ni zahledím, klopí oči. Je v šestém měsíci. Otvírá ústa a znovu se přesvědčují, že jí chybí celá půlka chrupu. Ale ona je prostá a tím i krása krásy. Kráčím podle ní a šeptám: Já milko, kdy pak budeme mít svatbu? A ona mi odpovídá: Až pokvetou hovna. Rozhorluji se na poko. Ale, ale, jak to tak? To už mě nemáte ráda? A ona bez zbytku tvrdí: Ne. Protože pořád lítáte, jako byste měl v prdeli šípky. pil. k kbelíky. Hledím vyčítavě na ní a ona klopí opět oči. Vidím zdořelá víčka, vidím jatelní skvrny a ano, má zase ten bablněný kapátek, převázaný provázkem. Zdvíhá oči a říká, co na mne koukáte jako dědeček na moračku. A taky na to říkám, ale Jarmilko, Vy jste na mne poslední dobu měla chladná. Tak se aspoň ode mne napijte. A dávám mi zavědat z polní Ale Jarmilka odvrací hladičku. Plutálk. To tak? To bych se vám tam mohla akorát vyhcad. Tak raději zdvíhám belíky a nesuje, protože se nesluší, aby těhotná žena nosila těžká břemena. Na rohu učňovské školy Jarmilka se opírá o sloup Azorácí. Když na mě opět obrací pobledlý strápených obličík, omlouvá se mi. A už je to. To víte, strejdo. Jsem napakovaná. A oběma rukama si potěžkává vystoupí život. Tam si jí v chůzi. Teď co? Byl u vás ten máš? A Janilka se celá rozsvědlila. Byl. Už jsem ležela v posteli, když přišli kluci z Srčovic a volali přes průtek. Paní, jdi, Jaruš doma. A máma ho poznala mezi něma. Tak vyšla k vrátku a povídá: To jsou k nám hosti, pane Jaroslave. Co pak je to za způsoby holku nám nabourat a pak je nechat? Jarmilka se zastavuje a přísní se. A víte, Strejdo? Co jí on odpověděl? Řekl jsem, to teda nevím. A Jarmilka se rozkřikuje, řekl, no a co, teta, mám se posrat do vejčky? Řekněte, stejno. hovoří na ženich. Já, já říkám, to tedy. Vidíte. A to máme mít veselku. Ale já za něm už nepolezu. To všechno to jeho máma. Ale já jí to nedaru. Já tam jednou k ním letím a řeknu. Tak tady máte synáčka. Schovejte si ho. Strčte si ho do prdele. Tak se Jarmilka rozčiluje. Ale to už chází hodovnitř do jídelny, kde ji vítají. Ale Jarmilko, ty jsi dneska obzvlášť pěkné nasypaná. Polklasit, cylindr nebo tvrdák. A Jarmilka si zakládá ruce a křičí. Děte, pacholci, děte. Každý ze sebe dělá, že je svobodný. A když mu dobrá ženská podrží, tak se pak na ní vyserete. A ještě posíláte domů anonimní dopisy, že se tady kurvím s ženatýma chlapama. Jarmilka křičí a usmívá se. Zná je. Sahají na život a ona, jak ujíbá, rozlívá polévku. Rozjídím s běračkou. No tak, že ti dám na držkou facku. Tak spozdálí sledují Jarmilku a srovnávám ji se všemi ženami, co jsem znal. A na Jarmilku hledím s obdivem. Na tu naši Jarmilku hledím. A vidím, jak je Sam Sám Skálenu pro ně asi napsal větu pod podmouzisky. Dobří pracovníci jsou jen ti, kteří se nelekají obtíží. A Jarmilka se opravdu obtíží neleká. Je překonává. S nimi zápasy. Jím polívku co nejpomalej, až jsem s Jarmilku chsal. Usedla na konci stolu a kladí si tvář ocínový plech. Navazuji. Ale říkala jste mi, že jste s panem Jaroslavem mluvila o neděli. A Jarmilka aniž zvějela tvář, řekla, jo, ale nepovšimnul se mne. Tančil pořád jinou. A tak to sestru dožralo a přistoupila k němu v tanci a pravila, to se ani trochu nestydíš. Sestru mi zbouchnout a pak se tady přední korvicinou. Srdce jí to může tam utrhnout. A on jí dal v kole facku. Jarmilka se zdvěl. Řekněte, strejdu. Sluší se to dát dámě v kole facku? No řekněte. Já říkám, ne, to nesluší. A Jarmilka rozstřahuje ruce. Tak vidíte. Ale já půjdu na soud a bude platit. Těší, ale Jarmilko. Ono se to všechno v dobrý obrátí. To on si jenom teď tak před svadbou hází vráčkem Tu Jarmilka drží misku a kam si ledí jí jí ne. Vymyslíte? Vymyslíte? Žeš, já ho mám tak ráda, Řekněte, no? to do, jaký by to byl že? To už bych to měla posraný na dosmatě. Co jsem se naplakla. na beč a musím jít, Říkám a upřednoují se. No jo. Já milka za mnou u poté dveře a volá. Přijde tě sříď do záz. Mě přijde. Naprosto fenomenální v tom v případě. Interpretace Oldřicha Kajzra, že on tu postavu stylizuje, ale nekarikuje. A to mně přijde, že je vlastně úplně základ toho, aby to dopadlo dobře. Vlastně. Jak vůbec přišlo na, na Kajzra? Já si myslím, že ten Oldřich je uh, úplně jedinečným interpretem Hrabala. A že si to, že to tak jako má vykoupen tím jeho způsobem života, hmm, jo? Hmm. Že, že má tak nažito, jako, jako prostě sto lidí okolo něj a tím vlastně poznává ty detaily a možnosti a že to, to se člověku nějakým způsobem propíše, že jo. A on je samozřejmě skvělý imitátor, až se dostaneme k Bambinedy Praga, tak tam, tam samozřejmě, to je založený nám obrovský množství postav a on všem, každé té postavě dokáže dát nějaký tu jemnější, tu tvrdší způsob interpretace, ale je v tom teda opravdu opravdu fenomenální. A myslím, že je velmi poctivý v přípravě, mm. že on jenom dělá dojem takového člověka, který mu je vlastně to jedno a bere to s lehkostí, ale je, je neuvěřitelně pracovit. Já myslím, že můžeme tak maličko prozradit, že pracovat s ním není snadné. <laughs> a teď ta nesnadnost, pokud já vím, nespočívá v tom, že by a to nevím, to když tak řekni ty, protože tu zkušenost já nemám, že by potřeboval tak náročné režijní vedení, ale že ta náročnost je v tom se s ním potkat, u toho mikrofonu. <laughs> Tak je to je jako člověk, samozřejmě, dost speciální a, a myslím si, že má jako každý z nás silnější a slabší období v životě a tak je třeba zachytit vždycky to silnější a nebo se rozhodnout a počkat na něj. Ale myslím, že to strašně stojí za to. No. To, je, to je geniální herec, to je fakt jako genius, já vám. Přál se s ním nějak jako potkat, pracovat s ním, to je strašně zajímavý a je to úplně, úplně výjimečný talent, který... mm, mm. Já jsem právě jako mířil tímto směrem, protože trochu tu zkušenost jenom jiného druhu mám taky, že opravdu jako plánovat natáčení s Eldřichem Kajzerem je potřeba na hodně dlouho dopředu <laughs> a s mnoha rezervami, ale když se to podaří, tak to pak stojí za to. A, a je jedno, v jakém je to žánru, jestli je to, řekněme, v této poloze interpreta textu takového to druhu, anebo je to, nebo je to v jeho jiné doméně, což jsou ty známé v improvizace v Lučhořových s Jiřím Lábusem, protože tam platí z mé zkušenosti úplně to též, pokud je v tom tom období té, té tvůrčí síly, tak, tak dokáží spolu vytvořit něco naprosto jako ne, neuvěřitelného a vlastně jakoby, až jakoby nečekaně tvořivého a vtipného, jako kde, kde prostě jsou naprosto jako originální žarty, vtipy a poenty, které, které jsou zcela nepředpokládatelné. Ale Musí se to trefit. No. Ano, u toho Oldřicha, myslím, že i s tím panem Hrabalem ho pojí taková jako veliká zvídavost. On je velký cestovatel a procestoval neuvěřitelný země světa. A z toho teda má opravdu jako série hrabalovských historek, které bohužel nejsou veřejně publikovatelné. Ale i to si myslím, že je určitý dar, který, který ho vede k tomu, že, že dokáže těm postavám porozumět a dokáže vlastně s nimi, s nimi nějak fungovat. Je to, je to složité pracovat s ním jako režisér? To znamená, jako hm. na čem nebo co, co je nejčastějším, nejčastějším tématem vaší komunikace při takovéto práci? Je to ten základní způsob toho náhledu, hmm. jakým se vlastně do toho textu jde. Je to samozřejmě rozdílný, pak pokud s ním pracuju v nějaké dramatické figuře. Hmm. Tam je to detailnější a tady já mám prostě jistotu, když jeho obsazů dohrabala, že on miluje ten text, hmm. že je z ní většinou velmi nadšený a že že jemu se, že ho ta práce bude bavit a že jo. do toho dá všechno. Jo. Takže vlastně to nějaký jako základní centrální rozhodnutí. Hmm. Hmm. Jakým způsobem do toho a pak vlastně a už to jede. pak to jede. Mm. No tak pojďme <laughs> na další. Tak, jo. tak já vám pustím ukázku z Bambiny de Praga 1947. Je to vlastně věc, která byla zfilmovaná, Jestli si vzpomínáte, na film Andělské oči. Teď nedávno dokonce... <coughs> Myslím, že to režíroval pan Klein. No. A... <coughs> Mám pocit, že Kaiser dokázal lépe vystihnout ty neuvěřitelné figurky, mm. na kterých je ten příběh o čtyřech pojišťovácích falešných vlastně podvodnicích, kteří se na malém městě snaží získat finance takže on dokázal v tom vykreslit ty jednotlivé postavy fantasticky. Já jsem vybral ukázku z části, kdy pojišťováci navštíví místního lidového malíře a jeho, jeho maminku. A tak poslechněte si, co, co všechno ten Oldřich Kaiser dokáže, dokáže s tím udělat. Odvalila peřina, aktovka se svezla a z postele se vyhoupla stařinka v teplácích. Rovnou zvedla blok s přihláškami, vytrhala několik listů a trhala je na kousky a sypala na klečící reprezentanty. To je moje malinká, řekl kůžičkář. To je moje muza, která mi dává nápady, podle kterých já maluju. Těší mě, řekla stařinka a podala ruku panu Tondovi. Kde pak pojistku? Dyk nemáme ani na barvy. Ale pojďte se podívat do pokoje. Tam máme specialitky. Řekla a zavěsila své moudré oči do očí pana tondy a couvala. Nahmatala kliku a otevřela dveře do pokoje. Pak kráčela k manželským postelím, kde nebyly ani peřiny, ani matrace ale od pelesti k pelesti byly vyrovnané skleněné tabulky, které tvořily tlustou skleněnou knihu. Tohle je malba na skle. Eh, rozkoš vidět. Rozkoš, jak můj syn štětečkem maluje obrazy na druhou stranu tabulky. Jako když kocourek na zrcadlo a dívalo se panu Tondovi do tváře a paměti listovala v těch skleněných stránkách, které skříply, jak se sklo v hranách. Tak třeba tady, jak vidíte, je navalovaný svatý Augustín, jak jede na kombajnu mořem žita. Jak <hlepůsobí> tak? Na vás koukám, jste spíš pro náboženské motivy. Co? Tak tady to máme, zvolala. A jen olízla očima tu skleněnou knihu. Už se zadívala upřeně na panatondu. Tak tady jsem vám vytáhla situaci, jak svatýmu Angelovi padají růže z úst. A tady zase je ten malé. Ale co se stal svatýmu Bernardovi, který omilem při večeři páně vypil z kalichu pavouka, a který mu zase živoucí vyrezo naspátek z úst. Chudá, chudá pavouček. tady je něco... Hej, vytám, Vykřikla stařenka ale dívala se dál panu Tondovi do tváře. Vy, ancikryste, pojďte sem. A dívala se na Tondo dál. Na z kuchyně vešel pan Bucifal. Máte ještě maminku? Obnala se stařenka. Mám, zašeptal pan Bucifal. Tak vidíte, pokračovala a dál se dívala Tondovi do očí. Tady je sen, který měla maminka svatého Dominika. Sen, ve kterým snila, že porodila černobíle stvrnitýho psa, který pochodní ozářil svět. To je propracovaná práce na sklep, co? No. A vaše maminka taky o vás snila. Jakou úlohu budete hrát v tomhle světě? Ale jistě se jí ani ve snu nezdálo, že by porodila podvodníka. Jak se jmenujete? Bucifal. Ah, takový pěkný jméno, řekla. Ale jděte o to, dokud je čas, než skončíte v kriminále. Hm. Jestli pak už jste něco prodali, optal se pan Tonda. Jo řekla a drcla do dveří, které se zavřely. A na dveřích vysela rozepjatý plechový Kristus, žluté tělo přes bedra prubované plavky. Přehnali jsme to trochu, řekla po chvíli. Hmm, teď to vidím. Tam na rozcestí vysel plechový Kristus, ale čas ho vohryzel. Pak si obec vzpomněla, že jí to přiděla cínějc, když to zadá nám. A já jsem netvěděla, že ten Kristus bude žlutý jako husátko. A že bude mít plátky v národních barvách, takovou trikoloru. A když nám dali zálohu, šli jsme do města ke Klampířovi. Vybrala jsem si mrňavýho učně, povolila jsem si ho na plech, roztával ruce, obkreslila jsem ho tesarskou tuškou. Pak jsme to vystřelili a za dva dny už vysel na rozcestí. Jenže jsme to trošku přetáhli. Za šest dní celkem šest havárií. které zprostovávalo oči řidičům. Hlavně ty plavky. No, tak jsme zase Krista sundali a museli vrátit prachy. To je krásný, tam pan Ponda. Ale kam na takový nápady chodíte? Je to ve mně jako v koze. A co s tím budete dělat? Až pokreslíme všecko, zasnila se a odrla oči, a šla k oknu a dívala se do zapadajícího slunce. Až budou pomalované všechny zdi a almary a podlahy vycováme a nabídnem ten nomeček Národní galerii. A ať nám za to dají baráček jiný jinej, čistý, my ho pomalujeme zase. Do toho, že by měli dát takovou sedátkovou lanovou dráhu, aby lidi nepošlapali malbu na podlaze. Čič. My to malujeme lidem zadarmo a pro potěšení, říkala docela tiše, tichonce. Jo, pro potěšení. Že hrabalovské texty vlastně jsou je, zpracováním mnohdy poslechem nazbíraných reálných historek, které jsou jenom geniálně přetaveny, v úvozovkách jenom samozřejmě, geniálně přetaveny do, do toho úžasného literárního tvaru. To je skoro něco, co samo o sobě e, míří k tomu, že by vlastně měly být také ozvučeny. To znamená, že. Ten ideální stav by byl, že, že v rozhlase budeme mít vlastně kompletně nahraného hrabala, což by asi bylo takové žádoucí. Třeba se to jednoho dne stane, uvidíme. Já tím mířím k tomu, že to, co jsme tady pouštěli, jsou nahrávky sice z nedávných let, ale už tedy nahrávky, které byly odvysílány a dokonce jsou tedy dostupné i na nosičích, ale Svět jde dál, život běží dál a i rozlas s hrabalem jde dál, takže e, máme se na co těšit? těšit? Jo jo, já vám pustím poslední malinkou ukázku, e, kterou vlastně můžeme udělat jako takovou vnitřní hádanku, co bude posluchače čekat, je to jeden z hrabalových textů, e, který e, vzniká pouze z části s českým rozhlasem, jinak e, vlastně z druhé části, s komerčním subjektem, bude vydán zrovna tak, zrovna tak na CD. -čku. Tak si opustíme. Zavřela jsem oči a přitiskla bradu na brsa a chvíli polikala. Bodě se mne dvakrát dotkl, ale neměla jsem sílu zdvihnout oči do zrcadla. Boďan nejemně vzal za ústa a zbyhl mi bradu, pak ustoupil a byl tak tak tní, že se otočil. Tam v zrcadle na otáčecí židli, až pokrk v bílém prostěradle, seděl hezký mladý muž, ale s tak drzým výrazem v tváři, že jsem sama proti sobě vstála ruku. Boděn mi odvázal rochetku, Tyčila jsem se, opřela o mramorový stolek a dívala se na sebe a žasla jsem, protože bodě vystříhal ze mne mojí duši. Ten účes Josefíny Bejkrové, to jsem byla já. To byl můj portrét, tady každého musela ta moje frizura trknout do obličeje jako voj. A bodě už dávno vypráskal ulumené a nasečené vlasy z rochetky, a milostlivně mi dával možnost, abych se sama se sebou vyrovnala, abych si na sebe zvykla. Už je láska, už je kdyby, bývaj, bývaj. <kluz> Za týden Francien vypil na inspiraci jistě půl hektolitru vlažné bílé kávy a po celé zdi rozvěsil redisperem napsané a graficky upravené slogany. Více piva, méně útrap a mrzutostí. Vaše podlomené zdravíčko Upevní vám naše pivečko. Kdo nepil, teskný byl, Když se napil pivenka, Zčervenal jak dívenka. Bez piva zaživa bych umíral. Tak asi jste to poznali, že jo? <laughs> Takže vznikají postřižiny, které jsou jedním z mála textů, který je napsan v ženské ich formě. Což jsem já vlastně zjistil, až když jsem je vzal znovu do ruky, protože samozřejmě ovlivněn tím filmem jsem měl pocit, že, že vlastně to funguje trošku jinak. Tak ta herečka, která je čté, je Tereza Bebarová, která bude paní Sládkovou. Tak tím jsme v podstatě naplnili hodinu našeho zetkání, vyklenuli jsme oblouk, v čase také přes mnohem větší vzdálenost. Já si myslím, že je to tak akorát, takže teď už zbývá jediné. Máte-li vy ještě nějaký dotaz, přání, otázku? Máte možnost? Pokud ne... Ano. <laughs> ano, nemám ani otázku, ale hmm. chtěl bych upozornit na jednu knihu uh, malosklavského malíře Josefa Jíry. Právě to je to, co si myslím, že vy možná budete znát a co já jsem vzhledem ke svému věku a, a, a, a zájem velmi postupující vůbec na ale jsou v ní kapitoly o Hrabalovi a se velice dobří přátelé a on tam popisuje mnoho společných příhod, které se staly. A doporučoval bych, protože to je velmi veselé a jenom připomenu, že tam třeba je, že posedávali spolu a náhle se Hrabal vytratil, aby si zapsal všechny ty příhody, které tam zazněly, zatímco já, říká Maríř, jsem tam zůstal a odnesl jsem to až mě odnesej. Hrabal mezi tím doma už sestavoval další povídku. No a já mám právě na to spomínku, která se říká i Šramkovi sobotky, když přišel Karel Samšiňák, možná, že to jméno tady není neznáme, nemělo by být neznáme, A říkal, že budeme číst tyle tyhle knížky. No a profesor Deml se, přiz, se přidal a že teda budeme číst ty veselý příhody, který tam ten Jíra píše. No a bylo to ve volném čase, jsme se vsunuli do šránkové sobotky, Pořadatelé byli natolik ochotni, že nám ten prostor dali, ale co nám nedali, byly lampy, ze kterých bychom to četli. My jsme si to zkusili nejdřív umět doma, no a pak že teda to budeme čistý sokolovně, která byla jistotu na cerdli, nebo se předělávala zcela úplně, ale mladí lidé nám dokonce na to stvořili hudbu, no a tak bylo všechno nejlepší, ale kde vzít teďka ty, ty, ty, ty stolní lampičky, já jsem to, máme doma. Tak jsem je vzal, přinesl jsem tři, a právě jedna z nich byla s takovým cylindrem, Jakoby takovým boulovatým, jestli aha, si dovedete aha. představit, co to je. No a protože, pánové, starší měli přednost, tak tohle to hrozný jsem si vzal já. No a až na mě přišla řada jako na třetího, protože jsem byl nejmladší, jo, tak jsem to zaplnul a chtěl jsem jít. A teď si představte, že já jsem před sebou viděl sled písmen, velký, malý, velký, malý jak ty boule opticky fungovaly. Yes, yes, já jsem yes, si to měl jako fyzikální chemik uvědomit. A seď nastala tracná situace, Bylo tam bylo tak 30-40 lidí a teď všichni koukali, jak já neumím. A, tak jsem to z toho četl a ještě že jsem zhruba věděl, oč jde, protože jsme yes, to nacvičovali a ty intonace a tohle všechno, já jsem měl v hlavě srovnání. No ale byl to trapas, ale jsem šněl, přestože nebyl fyzikální chemik, by zjistil, oč se jedná a na druhé čtení už přišel a sundal mi ten ústa. A to bylo na štránkově soboce. Prostě. To je jenom taková zpověď, ale chtěl aby tu knížku si lidé přečetli, protože uh -huh. já teda nevím, jak se jmenuje, ale možná vy to jistě víte. Taky nevím, ale to jedno to zjistíme. Maličku, tak tady v je. Mm, mm. Tak, Vida. Tak děkujeme za další tip. A je tady ještě... Ano, Jakube. Já vnímáš, možná i oba, vnímáte oba nějakou souvislost nebo o, o, o velikou blízkost mezi, mezi Hrabalem a Haškem. A ptám se na to záměrně, protože ten Odřich Kredze nejenom, že geniálním čtecem, interpretem Hrabala a vlastně i novým objevujemeho geniálním interpretem Švejka, Mně mm, mm, se zdá, mm. že on, oba ty autory mají v sobě odkaz. Ano, Asi, se odkaz, mm, asi odkaz? jo. jo. jo. Mně přijde, přijde Hrabal, jakoby mému srdci blížší autor, ale nicméně, jak Hašek, tak Hrabal, oba pro mě využívají um, stylového a situačního humoru dost často vlastně míchají češtinu obecnou s nějakými vulgarismy a do toho vlastně zasahují naprosto jakoby až knižní podobu jazyka, stylový humor, s kterým pracují v rámci, v rámci české gramatiky, tak to, to si myslím, že je, že je pro ně asi společný To je jedna věc a druhá věc, <těk> určitě tam je velmi podobný ten zdroj té materie, <těk> protože stejně jako hrabal, pracuje s těmi odposlechnutými e, příběhy a historkami, tak t, ty Haškovi příběhy taky vlastně v mnohém e, nejsou prostě vyfabulovány zcela jím, ale dotvořeny vlastně to, co, to, co pozbíral po hospodách alec kde jinde. Takže t, i, i možná vlastně ten způsob tvorby, byť mezi nimi je nějaký časový rozestup a... a to zacílení prostě je jiné, pochopitelně, tak, tak, tak jsou tam styčné plochy nepochybně a to je asi to, co možná vlastně tam pak, jako, kde se to potkává i s tím interpretem, který dokáže vlastně mimořádně zajímavým způsobem interpretovat jednu i druhou předlohu. Musím říct, že mě moc zaujala ta, ten hrabalovský projev, ten autorský. Hmm. A přišlo mi neuvěřitelně vtipný, jak člověk, který tak dlouho že už žil v Praze, tak jak si zachovává, stejně jako Karel Häger. Takový to I, Moravský. No, jo, protože Hraval pochází v Brně. A to I, to, to, co měl Karel Häger, a nikdy vlastně to dělalo tu zvukovou podobu, jeho interpretace tak jako typickou, mm -hmm. tak tady vlastně je to možné možn zaslechnout stejně. Mm. No, to je, je to asi. Půjdej. Jako 64, Aha. Je to je to, to, to zajímavá. Tak vyjde. Jak složité vybrat o no. budu k těm interpretacím hrabala a čím se necháváte vést? Co je ten průjč pro vás? U věcí dramatických. Tam pracuju s hudebním skladatelem. A tam je to na nějaké nové kompozici. U věcí, které jsme tady vlastně poslouchali, šel o výběr muziky a měl jsem vždycky pocit, že si o to říká ta doba. Takže u té Jarmilky jsme zvolili ty, ty budovatelské písně, kterým je to prošpekováno. U těch dalších textů vždycky nás vlastně vedla atmosféra, atmosféra doby a hledali jsme v té době, co pro ní bylo typické i nástrojově. Ještě? Pokud ne, tak vám moc děkujem, že jste to s námi vydrželi a těšíme se na příště.